9. Кімната Ейвері в задній половині мала суто казенний вигляд. Ліжко – звичайна розкладачка, жодних плакатів «Ніколодеон» на стінах, жодних іграшок Джай Ай на комоді. Ейвері це не важило. Йому всього 10, але тепер він мусить бути дорослим, а дорослі не бавляться іграшковими солдатиками. «Тільки я не зможу зробити це самотужки». Він пригадав торішнє різдво. Про це було боляче думати, але Ейвері все одно думав. Він отримав замок Олегу, про який давно просив. Та коли детальки лежали перед ним, він не знав, яким чином з усього цього безладу зібрати чудовий замок, як на коробці, з башточками, воротами і розвідним мостом. Ейвері почав плакати. Тоді тато тепер мертвий, він знав. Вклякнув поруч і сказав. Будемо дотримуватись інструкцій і зробимо це разом, крок за кроком. Так вони і зробили. Той замок стояв на комоді Ейвері разом із Джі Джо Джона варті, І це єдина річ, яку вони не змогли відтворити, коли він прокинувся в передній половині. Тепер, лежачи на розкладачці в цій голій кімнаті, в сухому одязі, Ейвері роздумував про те, як гарно виглядав готовий замок. І відчував годіння. Тут, у задній половині, воно лунало постійно. У кімнатах гучніше, у коридорах ще гучніше, а найгучніше в буфеті, де двері з двома замками позаду кімнати відпочинку доглядачів вели на задню половину задньої половини. Доглядачі часто називали ту частину овочебазою, бо діти, які жили там, якщо це можна назвати життям, були овочами, зумерами. Але вони корисні припускав Ейвері, як обгортка шоколадки герші, корисна, доки не вилежиш її чисто. А тоді можеш викинути. У дверях були замки. Ейвері зосередився, намагаючись повернути свій. Не те, щоб тут кудись можна було піти, окрім коридору з його синім килимом, але поекспериментувати було цікаво. Він відчував, як замок намагається прокрутитись, але не зовсім міг довершити справу. Цікаво, чи зміг би це зробити Джордж Айлс, бо ж він дуже сильний, позитивний така. Ейвері подумав, що міг би, з невеликою допомогою. Він знову згадав слова батька. Ми зробимо це разом, крок за кроком. О п'ятій двері відчинились, і зодягнутий у червоний доглядач уструмив неусміхнене обличчя всередину. Вони тут не носили беджів з іменами, але для Ейвері це було зайвим. Його звали Дональд. Також відомий серед колег, як Дон Пітон. Колись він служив на флоті, намагався стати морським котиком, але не вдалося. «Вони тебе викинули. Думаю, ти занадто любив кривдити людей?» «Вечеря», – повідомив Дон Пітон. «Якщо хочеш, ходи. Якщо ні, я тебе замикаю, доки не почнеться кіно». «Я хочу». «Добре. Любиш кіно, малий?» Так, сказав Ейвері і подумав, але це мені не сподобається. Ці фільми вбивають людей. Тобі сподобається, сказав Дон. Там завжди починається з мультика. Буфет уперед по коридору і ліворуч, і не треба вештатися без діла. Дон грубо втелющив його по дупі для прискорення. У буфеті, по хмурій кімнаті, пофарбованій тією ж брудно-зеленою фарбою, що й коридор житлової частини передньої половини, близько десятка дітей сиділи та їли щось, схоже за запахом на яловича рагу, дітні Мур». Мама вдома подавала його як мінімум двічі на тиждень, бо цю справу дуже любила його молодша сестра. Вона, мабуть, теж мертва. Більшість дітей скидалося на зомбі. У багатьох з рота текла слина. Ейвері побачив, як одна дитина, дівчинка, курила цигарку в процесі їжі. Вона струсила попіл собі в миску, порожнім поглядом роззирнулася навколо й продовжила з неї їсти. Ейвері відчував присутність Каліші ще в тунелі, а тепер побачив її, за столом позаду. Мусив стримати потяг, кинутися до неї та обійняти за шию. Це приверне увагу, а йому цього не хотілося. Навпаки... Гелен Сімс сиділа біля щі, а її руки ліниво лежали у бабіч миски. Очі втупилися в стелю. Волосся, що строкато маяло, коли вона з'явилася в передній половині, тепер безбарвно і волого звисало над обличчям, дуже схудлим обличчям, грубими пасмами. Каліша годувала її, принаймні намагалася. «Ну ж, бо, Гел, давай, літак летить в ангар!» Ша всунула ложку рагу Гелен у рот, коли коричнева грудка м'яса невідомого походження спробувала випасти над нижньою губою Гелен, ша ложкою запхала її назад. Цього разу Гелен проковтнула і ша всміхнулася. Отак «От правильно, добре. Ша, подумав Ейвері, аго, калішо. Вона роззирнулася зі здивуванням. Побачила його і розпливлася в широкій усмішці. «Ей, Вестер!» Коричнева юшка стікала Гелен по щоці. Нікі, який сидів по інший бік столу, витер її паперовою серветкою. Тоді він також побачив Ейвері, усміхнувся і показав великий палець. Джордж, який сидів навпроти Нікі, теж обернувся. «Аго, дивіться, це ж Ейвестер!» Сказав він Ша думала, що ти скоро прийдеш Ласкаво просимо в нашу щасливу домівку, малий герой Якщо їстимеш, бери миску Сказала сувора старша жінка Її звуть Корін, дізнався Ейвері, І їй подобається давати ляпаси Від цього вона краще почувається Мушу закриватися раніше, бо сьогодні кіно ніч Ейворі взяв миску і поклав трохи рагу Так, це Дін Тімур Зверху поклав шматочок гливкого білого хліба, тоді пішов зі своєю вечерею до друзів і присів. Каліша всміхнулася йому, голова боліла сьогодні сильно, та вона все одно всміхалася, від чого йому хотілося водночас сміятись і плакати. Наминай, чуваче, сказав Нікі, хоча сам своєї поради не дотримувався, його тарілка стояла майже повна, очі його були червоні, і він тер ліву скроню. Виглядає, як про нос, але на кіно краще не ходити з порожнім шлунком. «Вони спіймали люка?» – подумки запитала Ша. «Ні, вони всі перелякані до всирачки». «Добре, добре!» «Нам робитимуть болючі уколи перед фільмом». «Сьогодні не думаю, це новий, ми бачили його лише раз». Джордж дивився на них мудрими очима. Він чув». Раніше у передній половині Джордж Айлс був звичайним ТК, але тепер він став чимось більшим. Як і всі вони. Задня половина підсилює твої здібності, але завдяки резервуару Ейвері перевершував їх усіх. Він дещо знав. Про перевірки в передній половині, наприклад. Багато з них були лише другорядним проєктом лікаря Гендрікса, але уколи використовували через практичність. Деякі з уколів слугували обмежувачами, а Ейврі такого не зробили Його відправили одразу в резервуар, де підвели до дверей смерті чи навіть дали переступити поріг, в результаті чого він міг викликати вогники штазі, коли забажає Йому не потрібні фільми, не потрібно ставати частиною групового мислення А створювати групове мислення – головна робота задньої половини але йому все одно лише десять, що означає проблеми. Узявшись за їжу, Ейвері спробував достукатися до Гелен і з радістю відзначив, що вона досі там. Йому подобалася Гелен. Вона не така, як та сука Фріда. Йому не потрібно було читати думки Фріди, щоб знати, що вона його обдурила, аби вивідати правду, а тоді настукала. Звідки же ще вони могли дізнатися? «Гелен?» «Ні, не говори зі мною, Ейворі. Мені треба...» Далі тиша. Але Ейврі, здається, зрозумів. Вона мусить ховатись. У неї в голові сидить наповнена болем губка, і вона ховається від неї, наскільки це можливо. Ховатися від болю – розумна реакція, в принципі. Проблема в тому, що губка роздимається. Так і триватиме, доки не залишиться місця, де можна сховатись, а тоді вона розмаже Гелен по задній стінці її ж черепа, наче муху по стіні. Тоді дівчина припинить існувати. Принаймні, як Гелен. Ейвері заліз їй у розум. Це було легше, ніж намагатися повернути замок у дверях кімнати, бо він перш за все сильний ТП, а ТК став для нього чимсь новим». Він був незграбним і мусив поводитися обережно. Не міг вилікувати її, але, здається, міг полегшити її стан, трохи захистити. Їй від цього стане краще. І їм усім також, бо їм знадобиться вся допомога, на яку лише можна розраховувати. Він знайшов болючу губку глибоко всередині голови Гелен. Наказав їй припинити розростатися. Наказав піти геть. Вона не хотіла йти. Ейвері натиснув на неї. Перед ним повільно закружляли різнокольорові вогники, ніби вершки в каві. Він натиснув сильніше. Губка піддавалась, але залишалася твердою. «Калішо, допоможи!» «З чим? Що ти робиш?» Він розповів. Каліша долучилася спершу несміливо. Вони натиснули разом. Болюча губка трохи піддалася. «Джорджа, Нікі!» – відправив думку Ейвері. «Допоможіть!» Нікі зміг трішки. Спочатку Джордж був розгубленим, тоді приєднався, але за мить знову здав назад. «Не можу!» – прошепотів він. «Там темно!» «Не зважай на це ЦШ сказала. «Думаю, ми можемо допомогти!» Джордж повернувся. Він вагався, не особливо допомагав та принаймні був з ними. «Це просто губка!» Сказав їм Ейвері Він більше не бачив свою миску з рагу Її замінив вихор пульсації вогників штазі «Вона вам нічого не зробить! Тисніть! Усі разом!» Вони спробували і щось трапилося Гелен відвела погляд від стелі Натомість поглянула на Ейвері «Дивіться, хто прийшов!» Сказала вона скрипучим голосом «Голова болить уже менше!» «Дякувати Богові!» Вона взялася їсти самотужки. «Блін!» – сказав Джордж. «Це ми зробили?» Нік усміхнувся і підняв руку. «Давай п'ять, Ейвері!» Ейвері дав йому п'ять, але всі хороші почуття зникли разом із цятками. Головний біль у Гелен повернеться і сильнішатиме щоразу після кіно. У Гелен, у Щі, у Нікі і в нього теж. Зрештою, вони всі приєднаються до гудіння з бази, Але, можливо, якщо вони всі будуть разом у власному груповому мисленні, і якщо можна буде створити щит... Ша!» Вона перевела погляд на нього, прислухалася. «Нікі з Джорджем також слухали, принаймні, наскільки могли. Так, наче вони частково глухі, але Ша чула». Вона ковтнула ще трохи рагу, тоді відклала ложку і похитала головою. «Ми не можемо втекти, Ейвері! Якщо ти про це думаєш, забудь!» «Я знаю, що не можемо, але мусимо зробити хоча б щось, допомогти й собі. Я бачу деталі, але не бачу, як їх скласти. Я не...» «Ти не знаєш, як побудувати замок!» Тихим, замисленим голосом промовив Нікі. Гелен знову припинила їсти і повернулася до огляду стелі. Болюча губка вже знову росла, роздимаючись і заковтуючи її розум. Нікі допоміг їй ковтнути ще ложку. «Сигарети!» – гукнув хтось із доглядачів. Він тримав перед собою коробку. Здається, тут куриво було безкоштовне. Це навіть заохочували. «Хто хоче сигаретку перед показом?» «Ми не можемо втекти». Надіслав думку Ейвері. Тому допоможіть мені збудувати замок, стіну, щит. Наш замок, нашу стіну і наш щит. Він перевів погляд з Ши на Нікі і на Джорджа, тоді знову нашу, благаючи, щоб його зрозуміли. Її очі проясніли. "Каліша розуміє", подумав Ейвері. "Слава Богу, розуміє". Вона почала говорити, але замовкла, коли повз проходив доглядач на ім'я Клінд і горланив «Сигарети! Хто хоче покурити перед показом?» Коли він пішов, Каліша промовила «Якщо ми не можемо втекти, треба захопити це місце» 10 Початкове холодне ставлення помічниці шерифа Венді Галіксон до Тіма значно змінилося з часу їхнього першого побачення в мексиканському ресторані в Гардівілі Тепер вони були визнаною парою, і коли вона прибула в заднє житло містера Джексона з великим паперовим пакетом, то поцілувала його в щоку, а тоді побіжно в губи. «Це помічниця Галіксон», – представив її Тім. «Але можеш називати її Венді, якщо вона не проти». «Не проти», – сказала Венді. «Як тебе звати?» Люк подивився на Тіма, який йому ледь помітно кивнув. «Люк Еліс». «Приємно познайомитися, Люку. Ну, в тебе й синець». Так, мем, сам ударився Так, Венді А пов'язка на вусі? Сам порізався Від цього він усміхнувся, бо це була абсолютна правда Щось таке Тім сказав, що ти зголоднів, тож я прихопила трохи їжі з ресторанчика на Мейнстріт Там є кола, курка, бургери і картопля фрі, чого хочеш? Усього, сказав Люк і Венді з Тімом засміялися вони спостерігали, як він з'їв дві курячі ніжки, потім гамбургер і більшу частину картоплі, а закінчив чималим рисовим пудингом з одноразової баночки. Тім, який ланч пропустив, доїв решту курки і випив колу. «Ну, тепер ти в нормі?» – запитав Тім, коли їжі не залишилось. Замість відповіді Люк розплакався. Венді обійняла його і погладила волоссям, пальцями розплутуючи кілька ковтунців. Коли Люк нарешті перестав схлипувати, Тім сів поруч. «Вибачте», – сказав Люк. «Вибачте, вибачте, вибачте. Усе нормально, тобі можна. Це тому, що я знову почуваюся живим. Не знаю, чому я від цього розплакався, але так сталося». «Здається, це називається полегшення», – сказала Венді. Люк заявляє, що його батьків убили, а його самого викрали, – сказав Тім. Венді округлила очі. «Не заявляю!» – вигукнув Люк, випнувшись уперед у кріслі Джексона. «Кажу правду!» «Може, я погано дібрав слова? Послухаймо твою історію, Люку!» Хлопець подумав, тоді сказав. «Спершу зробити дещо для мене». «Якщо зможу», – сказав Тім. «Визерніть на вулицю. Чи той інший чоловік досі там?» «Норберт Голістер?» – Тім усміхнувся. «Я сказав йому, щоб злиняв». Зараз він уже, напевно, в Гоу-Марті купує лотерейні квитки. Сподівається, що стане наступним мільйонером Південної Кароліни. Просто перевірте. Тім зиркнув на Венді, яка стинула плечима і сказала. Я схожу. Вона повернулася за хвилину, спохмурніла. Між іншим, він сидить у кріслі Гойдалці в депо, читає журнал. Думаю, він, дядько. Тихим голосом озвався Люк. У мене були дядьки в Річмонді й Вілмінгтоні, можливо, у Стербріджі теж. Ніколи не думав, що в мене так багато дядьків. <кхи> Він засміявся, сміх більше скидався на металевий скрегіт. Тім підвівся, підійшов до дверей і побачив, як Норберт Голістер підводиться і крокує геть у бік свого занехайного мотелю. Він не озирнувся. Тім повернувся до люка з Венді. Він пішов, синку. Мабуть, щоб позвонити їм, сказав Люк. Він тицнув пальцем у порожню банку з-під коли. Я не дам їм мене забрати. Думав, що помру там. Де? – спитав Тім. В інституті. Починай з самого початку і розкажи нам усе, – попросила Венді. Люк так і зробив.